Його гудіння його попливло далеко-далеко вдалину через сині грані лісів. Найда стрипенувся, побожно перехрестився, підійшов до свого ложа, щоб узяти патерицю і чотки і піти до церкви. Вспомнений тривожних мрій він простяг руку і з диким криком вісахнувся. На ложі його замість патериці і чоток лежали спис і довга низка куль. Після розмови з Залізняком Петро не став баритися жодної хвилини. Він одразу розшукував на монастирському подвір'ї деякона і вирушив з ним у дорогу. Шлях був йому добре знайомий, тож другого дня вранці вони прибули в Малу Лисянку без будь-яких пригод. У дорозі в Петровому серці кілька разів з'являлося бажання, перш ніж вирушити в Малу Лисянку, заїхати в містечко і розвідати, чи є там Гершко і Сара. На повороті, де дорога розходилася в містечко і в село, це бажання стало особливо сильним. Але свідомість небезпеки, яка що хвилини загрожувала його рідним, усьому селу взяла гору над егоїстичними прагненнями, і Петро рішуче повернув коня на малу лисянку. Небагато часу минуло, як він виїхав з рідного села – а над його головою прокотилося стільки приголомшуючих подій, що здавалося, ніби відтоді, коли він жив у Лисянці, минула ціла вічність. При в'їзді в село Петро зазвичкою глянув праворуч і побачив спустілу корчму з відчиненими вікнами і дверима і розкиданим по всьому двору мотлухом. Це видовище викликало в Петровому серці пекучий біль і нагадало йому ту страшну ніч – коли він проводив Сару назад до корчми, коли він присягався не залишати її доскону. Хіба не сам він отбив її на заклання, а як вона боялася, як знемагала її душа. Йому пригадалися останні слова Сари, її шалені пестащі, її клятви, і серце його стислося від невимовної туги. «Що з нею? Чи вона ще жива?» Чи вже в усьому широкому світі не знайде він своєї коханої голубки, не побачить її очей, не почує її голосу? Спомнений гнітючих передчуттів, Петро в'їхав з деяканого в село, вигляд села ще більше посилив його побоювання, скрізь було безлюдно і тихо, тільки де-неде порпалися в пелюці дітлахи, а з дорослих нікого не зустріли». З душевним хвилюванням під'їхав Петро до батьківської хати, та двори дворі все було гаразд, тільки теж безлюдно. Собаки, що мирно дрімали на осонні, голосно загавкали й кинулися до вершників. Але, побачивши Петра, заспокоїлись і з радісним скавучанням застрибали навколо молодого господаря, намагаючись лизнути йому руку. Петро скочив з коня і пішов був відчиняти ворота, коли почув ззаду дзвінкий дівочий голос. «Петре, ти?» – Парубок обернувся і побачив прісю, яка поспішала йому на я, я голубка!» – відповів він, ніжно обіймаючи сестру. «Господи, ми вже думали, що тебе й живого немає!» «Ой, Петре, голубчику, як страшно! Що робиться навколо? Хвалити Бога, хоч ти вернувся!» Дівчина витерла рукавом сльози, що виступили на очах, і ще раз міцно поцілувала Петра, не випускаючи його руки своєї, та помітивши незайомо вершника за вірьми, зніяковіла і відійшла від брата. "Це мій товариш", мовив Петро, кивнувши головою в бік деякона. "А де ж панотець, де батько, де всі?" «У церкві сьогодні неділя, та й батюшка хотів сказати всім останнє слово. У церкві? Ох ти господи, а ми за цими клопотами і неділю святу забули», – обізвалися разом деякан і Петро. «Ну», – додав Деякон, звертаючись до парубка, – «ти попорай мого коня, а я не буду боритися, піду просто на цвинтар». Деякан скочив з коня, передав поїд Петрові, а сам пішов до церкви. Парубок взяв коней, завів у двір і хотів уже розсідлати їх, але пріся притримала його за руку. «Зачекай, нехай охолонуть. Скажи мені, чи дізнався ти небудь про Сару?» «Нічого. Але де ж вона? Що з нею? Я знаю, стільки ж, скільки йти. Але ж ти їздив розвідати, вистежити. І розвідав тільки те, що вони приїхали до Турової, а куди поділися потім, не знаю.